Epistola lui Pavel către romani. Capitolul nou. Spune adevărul în Hristos. Nu Curgetul meu, luminat de Duhul Sfânt îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au în fierea, slava, legamentele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și măcar că sunt sămânță lui Avram. nu toți sunt copiii lui Avram, ci este scris, În Isac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copiii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință, pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu, ba mai mult. Tot așa a fost cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni, numai de la părintele nostru Isac. Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămâne în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii. Cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris. Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu. Nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine-mi va plăcea să am milă, și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins, ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voiei lui? Dar mai degrabă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 a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă, despre noi vorbesc. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, după cum zice Nosea. Voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era preubită. Și acolo unde li se zicea, Voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia de altă parte strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășiță va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zisese Isaia mai înainte? Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomor. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea și anume, neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel... Nu a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatră de poticnire, după cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de poticnire, și o stâncă de cădere. Și cine crede în el, nu va fi dat de rușine.